29. Elültek a csőrepedés körül izgalom hullámai, Nyugalom költözött a Lapály utca huszóhét perbébe, átmenetileg. A Szabó lakásban csak Szabó bácsi és a felesége tartózkodtak, Akik többet torzsalkodtak, mint a sok évi átlag. Ebben a torzsalkodásban azonban nem ecet volt, hanem méz. A két öreg szereti egymást. Szabó néni sóhajtva emlékezett az elmúlt napokra. Hey, – Hé, papa! – De szép is volt ez az ünnep. Együtt az egész család, hiszed-e kevés ilyen familiát találsz, akik így összetartanak. – Persze, hogy elhiszem. Arról az oldaladról már kiismertelek. Soha se voltál elfogult. – Csak gúnyolódj, ember. De amikor szilveszter éjszakáján poharat emeltünk, észrevettem ám, hogy milyen örömmel, büszkeséggel nézegeted a gyerekeidet? Szabó bácsi mosolyogva kötődött. – Azt te nem láthattad, mert csírtál, mint a zápor eső. Ki tudná az sírás nélkül megállni? – Így van ez rendjén, hanem most tudod, -e, mi következik? Szabó néni kezében megállt a portörlő. – Mit találtál ki már megint? Pihen és – Pihenés. Mert te az ünnepek alatt itt agyon dolgoztad magad. Majd gondoskodnak nekem pihenésről a tisztelt lakói. Szabó bácsi derűsen legyintett. Ugyan már, még szerencse, hogy idejében elzárták a főcsapot, különben árvízkárosultak lennénk a Lapály utcában. Szóval, pihenünk? Hát, bizony jól esne, mert mi tűrés tagadás, már nem vagyok a régi. Jól is néznénk ki, ha az lennél, replikázott Szabó bácsi. Öreg ember, fiatal asszony, az volna csak a jó világ. Azt elhiszem, ahhoz lenne eszed. Az ajtó csengő türelmetlenül felberregett. Szabó néni kiadta az utasítást. Mint ha csengettek volna, eregy, nyiss ajtót. Szabó bácsi fél percen belül visszaérkezett, kezében levéllel. Péteri volt. Kati néni írt, és a levelet véletlenül hozzádobták be. Már csodálkoztam, hogy nem küldött üdvözletet az ünnepekre. Szabó bácsi felbontotta a levelet, és beleolvasott. Arról értesít, hogy Antival Pestre jönnek. Na mama, azt hiszem nem lesz semmi a pihenésből. Biztosan nálunk fognak megszállni. Nem is engedjük őket szállodába, mondta Szabó néni izgatottan, és már is rendezkedni kezdett. Laci majd elalszik az előszobába a díványon. Mikor jönnek? A vonat délután érkezik a délibe. Csak tudnám, hogy mi történhetett, hogy elszánták magukat az utazásra. Szabó néni helyett a telefoncsengő szólalt meg. Szabó bácsi felvette a kagylót. fel jelentkezett, Szabó barátságosan üdvözölte. Jó napot, fiam! Icuka, otthon van már? – Még nincs? – Az lehetetlen. Szabó bácsinak a bajuszát kicsit megcsavarta a bosszuság. – Már hogy volna lehetetlen, amikor nincs itthon? – Bocsánatot kérek. – a számára valami üzenetet? – Csak annyit tessék icunak mondani, hogy kis kötelező. – Köszönöm szépen. – A viszontlátásra. Szabó néni nem állta meg egy csípős megjegyzés nélkül. Ez a Feri megint megvárta az iskolánál licut. Mit üzent neki? Nagyon rejtélyes üzenet, csak annyit kis estéi kötelező. Szóval megint bál. A tanulás meg talán megy magától, de kap tőlem, ne félj, csak hazaérjen. Hiába, fiatalok! Csak mentegest, azért nem megyek vele semmire, mert rá sem szólhatok. Szabó bácsi tréfára vette a megjegyzést. Valakinek meg kell védelmezni, ha az anyja ennyire szigorú. Szabó néni, éles anyai füle meghallotta, hogy jön a lánya. Pszt! Megjött! Icu szinte bevánszorgott a szobába és leruskadt egy székre. Csókolom! Szervusz! Mi történt veled? Nézd, apu, milyen sápadt ez a lány! Megrándult a bokám! Mutasd, kislányom, hogyan történt? Rosszul léptem le a járdáról, tájékoztatta icu fájdalmas hangon. Szabó bácsi méregbe gurult. Csak tudnám, miért kell folyton tűsarkú cipőben járni, hiszen abban Isten kísértés az utcára menni. Szabó nénit elfogta az intézkedési láz. Kiküldte Szabó bácsit állott vizes borogatásért és iculábát vizsgálgatta. Icu pedig sziszegett, jajgatott, s egyre csak azt hajtogatta, hogy ő milyen szerencsétlen. Szabó néni nyugtatgatta. Ne félj, kislányom, nem lesz semmi bajod, csak egy kis rándulás. Mit gondolsz, anyu? Mennyi ideig tart ez a dolog? Pár nap az egész. Pár nap? Én ezt nem élem túl. Szabó bácsi már is hozta a vizes ruhát. Tedrá rá a lábára, mama. Az üzenetet áthattad? Azám, tudod, ki telefonált? A Feri. hogy nem voltam itthon. Napok óta nem beszéltem vele. Szabó bácsi gúnyosan megjegyezte. Ő is éppen ezt mondta. Szabó néni megint a tűzoltó módszerhez folyamodott, és küldte Szabó bácsit leszedni a száradó ruhát. Azután icuhoz fordult. Csak annyit üzent, hogy kis kötelező. Én ezt nem élem túl. Ha annyira fáj, orvost hívunk. Orvost? Azt hiszed, akkor elmehetek a bába? Miféle báról beszélsz? Amint a bára terelődött a szó, Icu egyszerre közlékeny lett. Ferit meghívta egy barátja az üzemükbe, műsoros bára. Feri persze engem is magával akar vinni. Én mondtam, hogy nem ígérhetem biztosra, csak ha téged megkérdeztelek. És most nem tudok ráállni a lábamra. Szabú néni az ágyhoz kísérte, és lefektette a lányát. Aztán mikor lesz az a bál? Vasárnap. Hát akkor, ha vigyázol magadra, addigra meggyógyul. Elengedsz? Te vagy a világ legdrágább anyukája. Ha nem történik a lábaddal ez a baleset, azért kaptál volna? A déli pályaudvarra befutott a Zalai gyorsvonat. Az érkező utasok között volt katinéni és az unokája, Anti. Tétován ácsorogtak a szerelvény mellett, egyenlőre nem tudták, merre induljanak. – Na, mit mondtam? Nem várt bennünket senki, egy teremtett lélek se! – zsörtölődött az asszony. – Mégiscsak azt mondom – szívóskodott Anti –, hogy a másik oldalon kellett volna leszállnunk. Jártál te már Pesten? Amikor leszereltem a katonaságtól, erre utaztam haza. Én meg most vagyok itt harmadszor. elhiheted, hogy jobban ismerem a járást. Nekem mindegy. Látod, nincsenek itt. Nem mondok én neked semmit, de ebből kiismerheted a városi népet. Na fogd a kosarat meg a koffert, a demizsonokat majd viszem én. Már indultak volna sodródva a tömegben, amikor távolabbról Katinénit kezdte szólítgatni valaki. – Anti, megállj, mintha minket keresnének! Az ember sűrűből kibontakozott Szabó bácsi alakja. – Kati néném, hát úgy megöregettem, hogy rám sem ismer. – János, hallod már azt hittem, hogy ki sem jöttél elénk. Rossz oldalon szálltak le. – Mondtam én, de a mama nem hallgatott rám. Szabó bácsi megnézte Antit. Ez a legény lenne az Anti gyerek. Egészen megemberesedtél, mióta nem láttalak. Ez alatt a Lapály utcai lakásba látogató érkezett. Természetesen halászferi, aki ugyancsak nyugtalankodott, amikor meghallotta Icu balesetét. Ne tessék haragudni, Szabó néni, azt hallottam, hogy Icuka beteg. Nem volt nyugtom. Jöjjön csak befelé. Icu, vendéged érkezett. Kitalálod, hogy kicsoda? Jaj, csak nem a feri. Icukám, drágám, nagyon súlyos. Orvos látta már. Mi történt? Komoly? Szabó néni parkodott csillapítani a felzaklatott fiút. Majd sorjában válaszolunk mindenre. Üljön csak le, fiam. Nyugodjék meg. Ahogy az ajtó becsukódott Szabó néni mögött, a fiatalok egy szót sem szóltak, mással voltak elfoglalva. Icu nagy nehezen kibontakozott a szenvedélyes ölelésből. – Feri, anyu minden pillanatban beléphet. – Szabó néni visszajött egy pohár vízzel. – Úgy nézem, már nincs szükség a vízre. Megnyugodott a fiatal ember. – Köszönöm, azért jól esett. Icu egy percre sem engedte másnak át halász ferit. Ha érdekel, ha nem, én mégis elmondom, mi bajom. Megrándult a lábam. Biztos, hogy nincs törés? Biztos, biztos, oszlatta el az aggodalmakat szabónéni. Állott vizes ruhával borogatom, csak éppen ráállni nem tud. Icut nem volt könnyű meggyőzni. Képzelt Ferikém, ha nem gyógyulna meg vasárnapra. Az nem lehet, egész biztosan meggyógyul. Katinéni és Szabóné találkozásakor azonnal előbukkantak a falu és a város ellentmondásai. Margitom, nem köllött volna volna ekkora felfordulást csinálni, megaludtunk volna mi a földön is? Hová gondol, Katinéni? tiltakozott Szabónéni. Van itt hely elég, már el is készültem az áthúzással. Aztán mi áradban vannak itt? Csak nincs valami baj? Nincs, fiam. Ha csak az nem, hogy a mai fiatalsággal nehezen bódogul az ember. Szóval az anti gyerek? Hiszen nem mondom, az öregje is megbolondul néha. Hát akkor kiről van szó tulajdonképpen? Kérdezte Szabó néni. Kati néni ájtatosan forgatta a szemét. Nem tudott te azt jányom fogni? Itt a városon sem egy minden úgy, ahogy köllene. Itt van mindjárt a telacifiad. fiad. Ideje lenne, hogy megházasodjék. Úgy veszem észre, hogy talált magának valakit. Csak hát baj van. Férje van az illetőnek. Kati néni rögtön felháborodott. Férje! Szóval olyan rosszféle asszony, akinek egy ember nem is ölég? Miért volna rosszféle? Hogy nem tud megesni a szíve szegény urán? Tudja, milyen ember az a szegény ura. Elissza a keresetét, a családjával meg nem törődik. Durva, kegyetlen ember. Mindegy, ja, ha egyszer megesküdtek, éljék le együtt az életüket. Szegény, boldogult sándorom is részeg volt majd mindig. Olyankor aztán nem volt megállás előtte. Mégis végig gürcőtem vele 37 évet. Elég rosszul tette, már megbocsásson. Aztán hogy gondolják a fiatalok? Összeállanak csak, vagy döntésre viszik a dolgot? Hiszen, ha tudnám, de ez a Laci olyan magának való gyerek, csak pusmog, aztán tények elé állítja az embert. Pont, mint ez az antigyerek, Amit egyszer a fejébe vesz, azt nehéz kibeszélni belőle. Szabó néni sóhajtva vállat vont. Hiába, nehéz ezekkel a fiatalokkal. Mit agadás, én is megszerettem azt a jóra való szerencsétlen asszonykát. Csodálom, hogy vallásos asszony létedre így gondolkozol. Mi köze ennek a valláshoz? Hát csak annyi, hogy Éva asszony templomba nem esküthet. A szomszéd szobából beki Anyu, anyu! Hagyjál most, kislányom, Kati de fontos dolgokról beszélgetünk. Csak azt akarom mondani, ne törd a fejed azon, hogy Laci elvált asszonyt akar elvenni, mert ha lányt venne feleségül, akkor se esküdne templomban. Jobb lesz, ha magad dolgával törődsz. Szabó bácsi Péteri úrral lakadt össze a lépcsőházban. Úgy tűnt, Péteri lesben állt, hogy beszélgető társat találjon magának. Jó napot, Szabó szomszéd! Hova-hova ilyen gond terhelten! Az unokám napközi ügyében kell intézkednem, nagy gondban vannak miatta a fiatalok. Hát a kedves vendégek, hogy vannak? Azokkal is kellene valamit kezdenem. A gyerek úgy veszem észre, szívesen maradna Pesten, de az öreg anyja csak ímes hámoz. Legszívesebben vinné haza, mert nála nevelkedett. Péteri úr, nem tudna valami állásfélét ajánlani a fiúnak? Hát, ez nem probléma a mai világban. Ha akarja, én is be tudom szerezni az üzletbe tanulónak. Szabó bácsi legyintett. Tudja, kinőtt már ez a gyerek abból a korból. Hát akkor azt ajánlom, böngészszük át az apró hirdetéseket. Most van egy kis időm, mert beteg szabadságon vagyok. Csak nincs valami komoly baj. Péteri úrból egyszeriben megerett a szó. Tudja, kedves szomszéd, van egy főorvos rokonom, elmeséltem neki egy furcsa esetemet. És beteg állományba vette? Tessék, csak várni! Az ünnepek előtt a nagyhajszában mi történt? Csodálatos, magam sem hinném, hogy ilyesmi megeshet egy szakemberrel. Szóval, betért hozzám egy kedves vevőm. 47 féle cikket vásárolt. Nem kell csodálkoznia. Evésben elsők vagyunk a világon. Szóval, 47 félét. Összeadtam alulról fölfelé. Jelentősebb összegnél próbát csinálok. Összeadtam fölülről lefelé. Más az eredmény. Gondoltam, Béla, kimerültél, most kell vigyázni. Erre újra? Úgy van, úgy van. Erre újra és újra. Összeadtam a tételeket, hol alulról fölfelé, hol fölülről lefelé, de az összeg sehogyan sem akart stimmelni. Szabó bácsi már unta a hosszú magyarázatot, de Péteri urat nem lehetett leállítani. Most persze azt hiszi, odaadtam egy kollégámnak, számolja utánam. Nem ez történt. Nevető görcsöt kaptam. Képzelj el! Zsúfolt üzlet és egy röhögő boltvezető. Volt, aki megijedt, volt, aki velem nevetett. És most jön az unokabátyám. Elmeséltem neki az esetet, és képzelje, egyből küldött az ideggyógyászatra. Meglepő éles látás. Azaz, kitűnő orvos, és most itt vagyok kisebb fajta idegkimerültséggel, beteg állományban. Csak bízza arra a rokonát, Szabó úr. Olyan állást szerzek neki, hogy a tíz ujját megnyalja utána. Szabóiknál a városba készülődött. Éppen Antit kapacitálta, hogy tartson vele, de hiába. Nem gyűsz velem, Antikám! Megbeszéltük Lassival, hogy a Moszkva téren találkozunk. Álást keres neked? Biztosan a segítségemre lesz. Ej, te fiú, a legjobb lenne, ha fognánk magunkat és hazamennénk. Hát nem a nagymama mondta, hogy nyakunkon a téjesz, gyerünk fel Pestre. De én mondtam, miért élnéd le a fiatalságodat abban a poros faluban? A föld az én nevemem van, öreg vagyok, gyakran betegeskedem. De ha belépek, legalább megkapom az esztékát. Te meg prémán elhelyezkedhetsz a városban. Csak tudnám hova. Beletelik néhány esztendő, míg szakmunkás leszek. Katinén néni ravaszul megértést színlelve bólogatott. Hát, hiszen épp ez az. Örökké nem lehetsz a rokonok nyakán, mert előbb-utóbb megunnak. Lakás meg sehun, A legjobb lenne. Anti ingerültem megrázta a fejét. Én nem megyek vissza, nagymama. Ismerhet. Nem szoktam megfutamodni. Te tudod, fiam, csak aztán meg ne bányad. Péteri úr beállított szabóékhoz, elegánsan kiöltözve, mintha egy finom kisasszonyt kísérne a városba. Alászolgálja, jó napot kívánok! A fiatalember is jön velünk? Anti Lassi fiammal találkozik, de igazán nagyon köszönjük, hogy elkíséri Kati nénit a városba. Szóra sem érdemes. Indulhatunk, kérem. Csak bekötöm a fejem. Icuka, hogy van? Lesz a bából valami? Szabó néni önkéntelenül lealkította a hangját. Tagadja, hogy fáj a lába, pedig látom én, de hát elmenne ez négy kézláb is. Hagyni kell, most van itt az ideje. Engedni kell a szigorú elvekből. Szabó néni méregbe gurult. Már pedig a bából nem lesz semmi. Látom én, hogy biceg. Na! Elkészült, Kati néni. Vigyázzanak az utcán. És te megáldjon, lányom. A lépcsőházban Kati néni ismét megeresztett egy kritikus megjegyzést. Az is bolond édes fiam, aki ilyen magasan lakik. Hogy tetszik ezt érteni? Csak úgy, ahogy mondom. Se egy kis kert, se állatok. Mit ér így az élet? Csak szokás dolga, kérem. Meg aztán itt szabadon járhat ki be mindenki. Próbálna csak mi hozzánk begyűnni valaki. Fogadok, hogy a betyár lehúzná a göncit. Ki az a gönci, ha szabad kérdeznem? Már úgy értem, hogy a ruháját. Péteri úr udvariasan nevetett. Ha, ez jó, ez nagyon jó. Az antigyerek is nézett egy nagyot, amikor tegnap este későn gyűjttek haza, aztán a saját lakásukba csak pénzért engedték be őket, mivel hogy be volt zárva a kapu. Mondtam neki -e, ha itt megszomjazol, egy poárvizet sem kap színgyé. Elgondolkodott rajta a gyerek. Van benne valami, de a városi élet az igazi. Nem csodálom, hogy az unokája is kedvet kapott. A mai fiatalság úgy el van kapatva. Csak bízza rám, Antit, a legjobb kezekben van az ügye. A megállóba befutott a villamos, és Péteri felsegítette, leültette Katinénit. Hát maga is állást keres neki? Természetesen. Csak úgy segíthetünk embertársainkon, ha nem riadunk vissza semmiféle nehézségektől. Mert ugyebár a kedves unokája most más munkakörben szeretne elhelyezkedni, mint amiben eddig működött. Másnak más az igaz. De ne tessék félni, ha én egyszer valamit elvállalok, akkor addig nem nyugszom, amíg véghez nem viszem. Kérek két átszállót, mert tetszik látni, mondtam a Szabó néninek, Bízza csak rám nyugodtan a vendégét, majd én elkalaúzolom. Anti a Moszkva téren ácsorgott Lacival. A vidéki fiú szemmel láthatólag nem tudod vetelni a város látványával. Boldog ember vagy te, Laci! Beülsz a volám mögé, s vezeted azt az autóbuszt. Még a legszebbet, a legmodernebbet, amit csak Pesten látni lehet. Szeretem a foglalkozásomat, mit tagadjam? Anti menteketőzésre fordította a szót. Ne itt, hogy én a falusi élettől szököm, megvannak annak is a szépségei. Amikor kimegyek a határba a kis gebén kell szántani, úgy érzem, enyém a világ. De amikor látom, hogy pár kilométerrel arép traktorok pöfögnek, bizony elszorul a szívem. Csak rajtatok áll, hogy intézitek a sorsotokat. Nem könnyű dologám szakítani a megszokottal. Gondolod, hogy itt könnyebb? kérdezte Laci. Tudom, hogy itt sem adják ingyen a pénzt, de hát határoztunk nagyanyámmal, hogy ő belép a földel, megtapasztalja, hogy milyen a tész, én meg feljövök Pestre dolgozni. Megpróbálok majd valamit tenni az érdekedben, de hát abba beletelik egy kis idő, míg szakmunkás lehetsz. Különben mit szólsz Pesthez? Fordította a szót könnyebb témára Laci. – Szép, szép, de kicsit szokatlan nekem ez a nagy nyűsgés, az a sok autó, amit itt látok. – Nocsak, talán az autókat jobban megfigyelted, mint a pesti lányokat? – Észrevettem azokat is. Látok olyanokat néha, hogy kimelegszem, ha rájuk nézek. Laci nevetve csapott Antivállára. Csak nem akadt már is valami kalandod, csak messziről mertem megnézegetni őket, tudatlan falusi vagyok én hozzájuk. Nem féltelek én téged, Anti. Föltalálod te magad itt egy-kettőre. Én is azt hiszem. A Lapály utcai lakásban beállt a csönd, az éjszakai nyugalom, amit csak a fali óra egyenletes ketyegése bontott meg. Úgy tetszett, mindenki mélyen alszik, csak Szabó néni szemét került el az álom. Halkan szólogatta Szabó bácsit. – A szó, papa? – Nem. – Miért nem? – Mert nem hagysz, – morogta mérgesen az öreg. – Hát akkor csak aludj, – fordult el sértődötten Szabó néni. – Ha egyszer már fölkeltettél, mondd, hogy mit akarsz. – De papa, hát ez lett a pihenésünkből. Egész héten, mint a bolondok háza. Vendégség, betegség, izgalom. Ez volt az a halaszthatatlan dolog, amiért nem hagytál békén. Jól tudod, ha egyszer felébresztenek, nem tudok újra elaludni. Jó, jó, csak aludj. Holnap be kell menned a gyárba? Be! Újra beállt a csönd, de csak néhány percig, mert Szabó néni ismét megszólalt. Te János! Szabó bácsi csak érthetetlen hümmögéssel válaszolt. Szegény icu, mégsem tudott elmenni a bába. Persze, hogy nem tudod, ha egyszer fájt a lába. Nem kellene mégis megmutatni az orvosnak? Hajnali fél háromkor semmi esetre sem. Nem törődsz te már a gyerekeddel? Mondta szemrehányó hangon az asszony. Én? Nem. Én aztán igazán nem. Szegény, mennyire szereti azt a halászferit? Szereti. Hát aztán? Ilyen csuda már előfordult a világ történelemben. Hagynál végre aludni. Hiszen hagylak én. Úgyse volt soha senki, akivel megbeszélhettem a problémáimat. Te el voltál foglalva az üzemmel, a barátaiddal, a család maradt rám. Itt van most ez az antigyerek. Mi a szándék a Pesten? szó már. Alszom. Itt akar maradni, dolgozni. De hát hol fog lakni? Én szívesen adnék neki helyet. De hát magunk is szűkében vagyunk. Persze, ez téged nem érdekel. Mhm. Mm – Mit tühümözöl? Azt mondtam, téged nem érdekel. Mi lesz Szantival? – Nem. – Miért nem, ha szabad kérdeznem? Elvégre a terokonod. Nem hallod, János? Elaludt. Hát ezért érdemes férhez menni, hogy még az se legyen, ez egy szót szólhat az ember.